Beraz, gaurko kronika aritze lekuona, ekonek enpresako akidearekin ba, egingo dugu, gaixo aritze, arra txalde hon. Ba, gaixo, arra txalde hon. Bueno, gaurkoan, ekintzailei buruz e, itzeingo dugu, e, ekintzaileak edo emprendedores, aurre gazteraz, e, ba, bezala, zagunak direnak, ekintzaileak. E, bueno, guztio horren inguruan, guztio horren inguruan, dauden mitoak eta, bueno, hainbat eh, kontu aipatuko ditugu ezta. Bueno, bai, hori da, gehien bat nahi dute desahogatu pixka bat eta ba, humore kontu eh, tono batean, ba, eh, bueno, ba, ekin zalei hola, ba, ba, askotan gauza batzuk gauza eh, batzuk kontatu, ez? Ba, pixkate, bueno, animo eman nahian eh, gutxukera bera denei, baina, bueno, pixkate ironizatu eta ba, gian pixkate politiko ekin korrektu izango nahiz, baina venga. Mm -hmm. eh, aurrera, ez? Eta, bueno, hori ere egin behar data. <laughs> <On> <laughs> Aurra, eta, bueno... E, ba, bizkat, ba, gara jontan, ba, askotan ba, ditzen ditzen da, hololako diskurso sozial bat dago, ba, berretosunaren inguruan, ba, berrikuntza egin behar dak, egizetik ateratzeko, ekintzaileak behar dira, eta, bueno, ba, e, ba, oso ondo, es? Baina, bon, ikusten dugu, hau ere, gaionek, ba, e, nahiko kontraesan bastante e, azaleratzen dituela, es? Eta... Nik esan dut, askotan e, denok e, ikusten dugu berrikuntza gauza garantzitzua bezala, baina benetako orduan, baina dagoen jarrera generala da gehiago, bueno, berrikuntza da gehiago bestek egiten duten gauza bat, ez? E, askotan pixka sensazioa de e, e, ekin zailiak izango balira, ba nik esan dut duan besela e, ondakienak ondaki tratatzeko plantak bezala ez? Denok e, badakigu Garantzitsua direla, deno nahi dugu asko egotea, baina badazparen ineditut nire etxetik anburrun, ez e, hori. Eta, bueno, biskatoan berrikutzaren gaionekin nore antzako zarari gartatzen da, ez. Eta, bueno, e, ba, kontatu gugut, biskatoa historio tipiko bat, edozein ekin tzailearen kasua izan daitekena, ez. Biskatoa teknologia alorrean nibiltzen geran ekintzaileenak edo. Ba, gazte taldexo bat, ba, ik ikasketa teknikoak egin dituena. E, urte batzuk e, daramatza bat sektore baten lanean eta bueno, ba sektorari ezagutzen du ja denik eta batzuk e, des, e, garatzen hasten da eh ikusten dituzten gausak hobetzeko eta eh ba, bueno, bat hasten da sortzen beraien buruan eta eta bueno, ba, posik, e, bueno laguntzen du, eh bueno, gaina hau ekintzaileen herri bat dela ezta da ere bai, eh bueno, ba bizkat en gastechok animatzen dira eta venga, ba, bueno, ideia ba martxan jartzen hasten da, es, ideia bueno, ideiak E, inorrek ez ditu airean dauden ideiak laguntzen, ez? Gehien bat e, ideiak demostratu egin behar dira. Eta ideiak demostratzeko, ba, gian behar da, bioir urteko lana, hortarako, e, ba, gania, oso intentxoa izaten da lan hori, eta askotan gaztechoa behu, ba, zorpetu e, egiten dira, ez? Ba, lan hori aurrera eraman inesatiko, baina, bueno, gogoz eta, eta optimismo, ez? Ilusio oso erreminta galtxua da, ez? <laughs> Eta, bueno, e, eta, bueno, ba, bio dira urtoaik basa ondoren, ba, bueno, lortzen dute beraien e, ideia demostratzea, demagun, e, e, eskalatxikian eta artainean, eta, bueno, ba, e, demorau basa eta gero, ba, sen dute, bueno, lortu dugu, e, arriskua azimutu dugu, baina lortu dugu, ja, e, balakako meritua oso pozitik gau de, eta, eta, bueno, ba, oso ondo, es? Eta orduan ez den pentsatzen, ba, bueno, orain, ja, iritsi da, ba, galtza luzerak e, jazteko unea, demagun. E, zer esan edo nek, ba, egin bueno, ja, dezakegu benetako biznes bat, wau. Wow. E, mm. e, ja, bueno, hazi gaitezke, jende gehiago kontratatu, e, despegatu dezakegu, enpresa bezala, jode. Wow, so garantzitsua da ez, tardoan basten da buruan mugitzen, ba, bueno, inbertsoreak kontaktatu behar ditugu, gure proiektua, engeiago bultatzeko. Ba, wau, wow, inbertsoreak oso garantzitsua, benetan. Azten zera ba, hit batzu manejatzen ez, kapital riesgo arrexu kapitala edo business angel, edo es, mm. <laughs> orola gozasak, es, eta eta bueno, ta gainera egiten duzu igual algian kursilloren bat, ba, e, e, ba e, jende mota honen aurrean, ba zure buru aurkesteko, nola finkatu proiektuak, eh e, nola explica eta ber bueno, eta bar, es. Eta opina pues Bizkaia, ba, mm, esango nuke, ba horrasten direla nahiko comeria, ez, E, eta hemendik aurrera, ja, hastundira komeriak, ez? Ba, hori, nahiko komeri izan du da aurreko, baina emendika aurrera, ja, engeiago, ez? Eta, bueno, egia esan, gugazkotan tupatu ditugu egoera batzuk, eh, emendikan pasa ondoren, ba, eh, ez genun pentsatzen hasieran topakatuko genituela, ez? Eh, adibidez? Azkotan, inbertsore baten gana jo, eta, bueno, ba, egu inbertsio talde balgara, pro, proiektu berritzaleak e, e, apoiatu nahi ditugu, e, bueno, zunak ere gainera itxura, itxura ona du, ez? Ea, a ber, esan, egin duzu ea ulenago eskala industrialean. Bueno, a ber, e, guk egin dugu, baina txikian industrialean baina, bueno, berritzalea da, ez, orain nazikera, eta, ah, bueno, hori hori hori hori eskutsua da, mis edes, hori ezin dezakegu hori... Edo, edo, bueno, e, f, o, besta adibidea jartzearen ere, ba, e, e, askotan esaten dizute, bueno, bai, hasi zerate, oso ondo, itxura oso ona, bale, e, bueno, baina beste elburu, urrengo elburu hauek e, lotzen dituzunean, orduan, inbertetiko dugu. Mm -hmm. Ah, bai, oso, oso azkarra jauna, bai, bai, bai. E, baina, gartatzen dena da, gu, elburu haiek ja lortua bagen ditu, ez gineetak e, orain zurekin eseritea, ongo, es? E, <laughs> <laughs> Elburu horieta zitzen dutenean, galdetzen dutenean, zeintzuk izan daitezke? Baina, e, demagune beraiek e, e, nahiutela, e, azten ari den enpresa bat hartu, presio merkean, baina nahi dituzte, e, e, eldu, el, eldutazun egoera batean dagoen, mm -hmm. enpresa baten garantia berdinak. Eta, bueno, ezin da, ez duk ezin duzu kontratatu tipo bat gaztea, baino, ogei urteko esperientzia izate ez? Epois pixkat kontra esan, hori, ez? Eta, bueno, batzotan ere pixkat herresfetu faltan mailan pixkat gertu ibili aktitude bat, batez. Bueno, gu diru jarri berbat gu, bueno, hori guk izan behar dugu enpresaren kontrola. Bestela, joe, hau ezin da izan, ez? Eta, bueno... Zer gartatzen dago, horrein arte zer handu gerala, ozera? <laughs> Hago ez da azten, zu, sartzen <laughs> e, e, zer denean, ozera. Eta enpresaren kontrola, aipatzen dutenean nean, zer esan nahi dute? Ba, bueno, enpresaren erbunik obarra ditamaika, menio gehiago izatea, esan nahi du horrek, erabaki guztiak beraiek hartzen dut ustela, eta uh -huh. aber, es. Horrela, xe, e, askoetan egartzen zaigu, eh? Proiektua esplikatzen egin bertxorei, ba, bueno, e, badago gaztelera, ze hauen entendedor pokas palabras. Eh? Sogon ondo lehertzen duenak hitz gutxi behar ditu dela. Ba, bueno, Azkoetan ikusten duzu in bertxorek hitz asko behar dituztela. Eh? Uh -huh. Bueno, hori dugu esaldi. <laughs> <laughs> Eta, bueno, eskenean esaten dizute, bueno, eskenean lertu berruzut, eh... <gülüyor> e, e, pff, dirua beldurtia da, eh... E, joe, etakit... E, bueno, Nik gehintuko nuke, bueno... Mm, dirua beldurtia da, baina gian tonto xamarrare, bai, batzutan, eh... E, bai, <gülüyor> askotan esaten dizute, e, min bertxoetaldeak, eh... Dirua ez da, arazoa, baina gortatzen dena da, e, joe, askotan ez dugula... Proiektu honik topatzen hori dela, eta, bueno, eskenean jende pila dagoidea eskorekin... Buz <gülüyor> pues, irekizuen bekiak, eh... E, bai, <gülüyor> <gülüyor> Miskat, eh... Está bueno. Azkenia lagurtzeko, bueno, ba, ikusten dugu nada ekintzaile eta investitoreen artean ba distantzia handia dagoela oraindik Eta nik distantzia horra argitaarbi ez dute ekintzaileen Bizkarren jarriko eta ba, eh, distantziau gain ditu esean, ba, ba krisiaren irteera, edo beste eredu batera salto egitea, ba, orainikan asko azeratutako dela, ez. Hmm. Bueno, hori izango zen, pixka bat, e, gaurko e, kronika borobiltzeko azpimarratu ezakogun ideiazta, eta neiz eta e, modu humoristekoan azaldu e, gaur egun errealitate bat e, dena, e, kintzaileak, e, direnak edo asmo horrekin dauden e, gazteak e, zerbait sortzeko azken feinan animatuko ditugu, e, ba, eustera, ez da? Hori baietz, nuski baietz.